Itziar, egunon. Egunon. Zug nola ospatzen duzu San Tomas eguna? Ba, Moskura joaten naiz. Gustatzen zaizu giroa? Bai, girona dago. Eta zer egoten da Moskun? Ba, dantza, txondak eta taloak eta hori. Ba, zerritarrez jazten zara? Ez. Eta txistorra jaten duzu? Ez. Ez, ez dara. <laughs> bai, pasatzen duzu? Bai. Mari Marikarmen, zug nola ospatzen duzu? Ba, urdanibia plazara joaten naiz, e, nire lagunekin, eta han pues, egoten naiz, zagardoa edaten eta txistorra jaten. Txistorra taloan edo ogiarekin? Eta loan. Mm -hmm. Donostira joaten zara? E, de bi urte egon nintzen donostian. Eta, e, eta bait ez berdinak da donosti irunen, baino. Zer nahiago duzu? Irunen. <laughs> Nola ez? <laughs> Eta zure izena? Idoia. Idoia, zu, unustira joaten zara? Bai, normalean bai. Zer gaitik? Ba, nire kuadrilaan daukat eta betitik han eh, naiz nahi santumasegunean. Eta kontatu zer dago santumasegunean? Ba, giro polita dago urtero, eh, jende asko kaletan eta... Beno, ba, jendea e, batik bat jantzita joaten da, eta beno, ba, gustatzen zait. Hortengo txerriaren izena jasinta da, jasinta ez dute hilko, eta gainera iragarri dutenez ez e, ama izango da, San Tomas eguna pasa ondoren bintza saiatuko da izaten. Zu doz daude txerria ez hiltzearekin... tzearekin? Ba, beno, e, niri... Mm... Bos piper. <laughs> Txerrikia jaten duzu, bai, maitez. Bai, bai, asko bostatzen zait. <laughs> eta irunen zerretik etzara galditzen? Beno, bai, guelta e, bat ematen ematen dut eta e, hemen irunen txistorra jaten dut e, urtero. Uh -huh. Donostia uste dut, e, garestiena dela. Ez da herritzekoa. Karol, zuri pen ematen dizut txerriak? Bai <laughs> Niri animalia asko gustatzen animaliak asko gustatzen zaizkit eta ordua pen ematen dit. Eta orduan ados zaude ezhiltzearekin eta ados zaude eramatearekin konstituzio plazara eta inbeste jenderen aurrean txerria hola egotea. E, nire iritiz niri e, be ematen dit ikustea. Eh? E, horregatik e, uste dut animaliak... E, Habe, nolaz zaten da. E, eskubedeak e, dituztela eta orduan debekatuko nuke. Zugnuna ospatzen duzu? E, irunen, e, gelditzen naiz nire lagunekin eta muskura joaten naiz boteak hartzera. Baserretarrez jazten zara? Ez, ez ari gustatzen. <laughs> Baina txiztorra jaten duzu? Bai. Baina txerriak pena ematen dizu. Bai, bai. <laughs> Egia da, baina mm, seguraski e, pentsatuko banu ez nuke jango. Hortan pentsatu gabe barrura. <risa> bai. <risa> Luis Mazunun ospatzen duzu Santomasi eguna? Irunen, irunen geratzen naiz. Eta basoretarrez jazten zera? Bai. Goiti bera? Bai. Abarkata guzi? Bai. <laughs> bai, bai, bai, bai, erosin dituen eta gazten ditut Zegiro egoten da irunen? Ba, giro polita egoten da, bai Batiz bat, batiz bat e, ba, moskun edo txotnean inguruan eta musika. eta... Zuk ze edo baduzu tradizioa lixan Tomas egunean? Ba ez, o sea, ba, lagunekin gratzen naiz da semearekin edo semearekin jaiz, e, jaizten gehaa muskura eta bueno, elkartu eta ospatu, mm -hmm. Egun ospatu. Txistorra jaten duzu? Bai, egun osoan. <risa> Urtean behin egun osoan. Bai, bai. <risa> Lideazuk eh, etxean, zukaldatzen duzu txistorra? Ez, kanpoan jaten dut. Baina guztoko duzu? Bai, bai, asko. Eta nola ospatzen duzuzuk, santu emaseguna? Bai, irunen, Moskuen, Moskun plazan, joaten gara, eta bueno, hor. Inoiz izan altzara adonostian? Bai, lehen, bai. Lehenan egin nuen lana, eta lankidekin, ba... Joaten ginen donostira. Eta ze nahiagozu, Irungo giroa, donostiko giroa da oso ezberdina dira? Ezberdina da. Donostin zer dago? Donostian ezkeda larun bat, e, larun bat, bat bezala. Larun bat gauean bezala. E, tabernak betetas, jendea moskor, mosko, moskortutak, oizetik, aguero. Eta zu jazten zara? Bai. Goitik bera ere? Bai, goitik bera. Iratxezu non ospatzen dozu <coughs> abenduaren hogeita bata? Hemen irunen Moskua. Eta zer egiten duzu? Ba, lagunekin geratzen naiz eta ba, zagardoa edaten dugu eta txistorra jarran. Guztoko duzu txistorra? Bai asko, taloan bai. Eta zer diozu animalien eskubiden inguruan e, gaur egun geroz eta elkarte eta jende gehiago agertzen da animaliak ere errespetatu behar direla esaten? Ba alde batetik ba, beraiekin nago baina oza, niri asko gustatzen zait. Txerria jatea. Eta, ozai, bi al, alde... Nahiago duzu ez ikusi, baina jan bai. Bai, hori. <risa> Andrea, zu joaten zara? Bueno, baina, ni irunen ospatzen dute ere, Moskun. Zegiro egoten da Moskun, nolakoa da? Buo, ni lagunekin nago, oso polita. <risa> Egia esan, jende asko dago Moskun, eta ondo. Gonbeidatuko zenuken irundarra ez den norbait, irunera etortze egun horretan? Bai. Durostez egatik joaten da jende gehiena donostira, Ba, jakinez herri txikietan ere, edo, bueno, badau aukerak. Ba, donosti, donosti dela, koztu, tztakit. Izan zara inozen ozti? Uh, bai, baina baina baina dela asko. Tas nahiz asko, asko goratzen, osakit. <risa> <risa> Ta zu zara basa herritarrez? Ez, irunen, ez. Eta baduzu jantzia? Pf, bai, bai, lehen ikastelara juten zen jantzita, baina baina bueno, baina baina asko. Zaizu gustatzen ja? Ez. <risa> <risa> <risa> Silvia, zuk nola ospatzen duzu? Ni batxutan jizten da iznere herrira, lasartera. Han ere... Giroa dago, bai. Zer egiten da? Bai, irunen bezala txerriarena, zosketa e, ere badago, gero ere badaude, ba hori txondak eta taloak. Inoiz zaizu zerbait zosketa horretan? Ez, <risa> <risa> ez. <risa> ez, eta beti erosten duzu. Bu, batxutan. Eta altzara baserritarrez? Ez behin besterik rike ez. Zei zo gustatzen? Ez, eta aisea dela gustatzen ez dakit, eh tx, ez detegin bakarrik jantzi nintzan behin unibertsitatean, nengoenean eta ez det, ez ez berriro, ez ez berriro hein. Pentsatzen dut e, Irun Donosti eta Lasarteko Santomaseguna ezagutzen dituzuela. Bai, bai, bai, bai. Zeinekin gelditzen zara? Ez que, erabatez da ez dak, azer ikusirik eh, donostin ba, argi dago ba, ba, giro, giro gehiago dagoela, eta hola. Baina, orain nire aurrekin nahiago dut emendik angeratu, ez que urbiltzeko tren eze jendetxa dago, ezin dut. Eta zer diozu txerriaren inguruan guztoko duzu, txistorra? Ez dut gehiegi pentsatu errotaz. E, ni gustokoa dut, txerria, eta jaten dut odorkia, txistorra, eta hola, baina gila da baiek ba, ere ba... Uletzen diot Carolei e, ba estresa eta hola jasatzen dute animaliak